Книга «Буття» розділ 24 Постарився віком Авраам, і Господь благословив Авраама в усьому. Тоді Авраам сказав своєму слузі, найстаршому в його Господі, що правив усім його маєтком. «Поклади лишень руку під моє стегно. Я заклинаю тебе Господом, Богом неба і Богом землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок Ханаанян, серед яких я перебуваю, а підеш у мій край, до рідні моєї, і візьмеш жінку синові моєму Ісаакові». Слуга ж мовив до нього – а якщо жінка не захоче йти зі мною в край цей, чи маю відвести твого сина назад у край, звідки ти вийшов? Тоді Авраам відповів йому: Гляди, щоб ти не відводив туди мого сина. Господь, Бог неба, який вивів мене з дому мого батька та з мого рідного краю, і який говорив до мене, та клявс мені словами: «Потомству твоєму дам я цю землю. Він пошле свого ангела перед тобою і візьмеш звідтіля жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від тієї клятви, що нею мені поклявся. Тільки сина мого туди не повертай». І поклав слуга руку свою під стигно Авраама, свого пана, і поклявся йому в тому ділі. Потому взяв слуга десять верблюдів з-поміж верблюдів свого пана і вирушив у дорогу. З найліпшим, що лиш було в його пана, зняв він і рушив у дорогу в Арам Нагараїм, у місто Нахора. І поставив він верблюдів поза містом біля криниці надвечір, коли жінки виходять брати воду. Та й мовив. Господи Боже мого пана Авраама, пощасти мені сьогодні, молю, і вчини милость моєму панові Авраамові. Ось я стою коло джерела води, дочки горожан виходять брати воду. Нехай дівчина, якій я скажу, «Нахили з ласки твій ж бан, щоб я напився!» А вона скаже, «Пий, я ще й верблюдів твоїх понапуваю. Нехай буде та, що її ти призначив слузі твоєму Ісаакові, і я по тому знатиму, що ти вчинив милость із моїм паном». Тож і сталося, що він ще й не скінчив говорити, як ось виходить із жбаном на своїх плечах Ревека, що народилась у Батуела, сина Мілки, жінки Нахора, Авраамового брата. Була та дівчина пригарна з виду, незаймана, ні мужа ще не знала. Тож зійшла вона до джерела і, набравши повний жбан води, вийшла на гору. Слуга побіг їй назустріч та й мовив: «Дай мені, з ласки своєї, трохи напитися з твого жбану». А вона? «Пий добродію». І спустила хутенько жбан на свою руку і дала йому напитися. Як же скінчила його напувати, каже, «Я ще і твоїм верблюдам начерпаю, поки не нап'ються». І скоро випорожнила свій жбан у піло, побігла знову до криниці, щоб набрати води і наляла всім його верблюдам. А чоловік придивлявся до неї мовчки, цікавий знати, чи пощастить йому Господь у дорозі, чи ні. Коли ж верблюди перестали пити, взяв чоловік золоту каблучку вагою півшекля та дві запинки їй на руки вагою десять шеклів золота, і спитав, «Чи я ти, дочка?» Скажи мені, будь ласка, чи є в домі твого батька місце для нас переночувати? Вона ж йому відповіла, Я дочка Бетуела, сина Мілки, якого вона на хорові вродила. Далі сказала йому, Є в нас доволі і соломи, і паші, та й місця переночувати. Тут чоловік схилив голову і, поклонившись Господові, мовив, Благословен Господь Бог, пана мого Авраама, що не відмовив милості своєї і вірності своєї моєму панові. Мене ж Господь привів додому братів мого пана. Побігла дівчина і оповіла в хаті матері своєї, що сталося. Був же в Ревекі брат на ім'я Лаван». Метнувся лаван до чоловіка на двір, до джерела. Як тільки він побачив каблучку і запанки на руках у своєї сестри, та як почув слова ревеки, сестри своєї, мовляв, ось так говорив чоловік до мене, то прийшов він до чоловіка, який стояв ще при джерелі коло верблюдів, і мовив «Увійди, благословенний Господом! Чого стоїш на дворі?» Я ж напоготовив господу і місце для верблюдів. Увійшов цей чоловік у господу, а він, Лаван, порозвантажував верблюдів, дав соломи і корму верблюдам, та й води, щоб помити ноги його і людей, що були з ним. тому поставив перед ними їжу, але той сказав, не їстиму, поки не оповім своєї справи. Лаванжевий дрік. Говори. Він і заговорив. Я, слуга Авраама. Господь поблагословив вельми мого пана, і він зробився великим. Господь дав йому овець і худоби, срібла і золота, рабів і рабинь, верблюдів та ослів. Та й Сара... Жінка мого пана, як була вже старенька, вродила сина моєму панові, і цей дав йому все, що було в нього. І заприсягнув мене мій пан, кажучи так, «Не візьмеш жінки синові моєму з дочок Ханаанян, що в їхнім краю я проживаю, а тільки підеш у господу батька мого і до роду мого, та й візьмеш жінку моєму синові» тоді сказав я до свого пана, «А може та жінка не піде за мною?» Та він мені відповів, «Господь, перед яким я ходжу, пошле ангела свого з тобою і пощастить твоїй дорозі, і ти візьмеш жінку синові моєму з мого роду і з Господи батька мого. Тоді ти будеш вільний від присяги мені, коли підеш до мого роду, і коли вони тобі її не дадуть, тоді ти будеш вільний від присяги мені. От і прибув я нині до джерела і мовив, Господи Боже, мого пана Авраама, покажи, благаю, чи доброзичиш ти мені в дорозі, що її оце верстаю. Ось я стою коло джерела води, нехай та дівчина, що вийде брати воду, і якій я скажу, «Дай мені, будь ласка, трохи води, щоб напитися з твого жбану». А вона до мене скаже, «І ти пий, і ще й твоїм верблюдам начерпаю. Нехай вона буде та жінка, що її Господь призначив для сина мого пана». Ще не скінчив я й говорити сам до себе, аж ось виходить Ревека з своїм жбаном на плечі, спустилась до джерела і набрала води. А я тут до неї і кажу Дай мені, будь ласка, напитися Зняла вона хутенько свій бан над себе І каже Пий, я і твоїх верблюдів теж понапуваю Тож напився я, а вона понапувала і верблюдів Тоді я її спитав Чи я ти, дочка? Вона ж відповіла Дочка я, Бетуела, сина Нахора якого вродила йому Мілка. Тоді я наклав їй на ніс каблучку і запинки на її руки, та й схилив я голову, і, поклонившись лицем Господові до землі, благословив Господа Бога мого пана Авраама, що привів мене певною дорогою, щоб взяти дочку брата мого пана для його сина. А тепер... Коли ви хочете зробити моєму панові честь і шану, повідайте мені, а коли ні, то дайте знати, щоб звернув або праворуч, або ліворуч. Лаванже і Бетуел у відповідь сказали. Від Господа пішло це діло. Не можемо тобі нічого сказати. Оце Ревека перед тобою. Візьми її і, йди. і нехай вона буде жінкою, синові твого пана, як це присудив Господь. Коли слуга Авраама почув ці слова, поклонився аж до землі Господові і вийняв слуга золоті та срібні речі і одежу, і дав ревеці, а братові і матері її дав коштовні подарунки. І їли вони, і пили. Він і ті люди, що були з ним, та й переночувавши, встали вранці. Тож він каже, «Пустіти мене до мого пана». Однак її брати і мати сказали, «Нехай побуде з нами дівчина ще кілька днів, днів з десять, а потім піде». Він же відповів їм, «Не беріть мене, пощастив Господь моїй дорозі». «Тож і ви, пустіть мене, нехай піду до свого пана!» Вони ж сказали, «Прикличмо дівчину і її саму спитаймо!» Тож прикликали Ревеку і кажуть до неї, «Чи підеш ти з цим чоловіком?» А вона відповіла, «Піду!» І відпустили Ревеку, сестру свою з її нянькою, та й Авраамового слугу з його людьми – Притому поблагословили вони Ревеку і промовили. «Ой ти, сестрице наша, стань тьмою тисяч, нехай твоє потомство займе ворота своїх ворогів!» І вибралася Ревека за слугинями своїми, і, сівши на верблюдів, поїхали вони за чоловіком. Отак узяв слуга Ревеку і пустився в дорогу. А Ісаак... Прийшов був тоді з дороги до Криниці, Лахай-Рої, бо він жив у краї Негев. Раз вийшов Ісаак під вечір пройтися в полі. Підвів свої очі і бачить – ось ідуть верблюди. Ревека також підняла очі і, побачивши Ісаака, зійшла з верблюда та й каже до слуги. «Хто це той чоловік, що йде полем нам назустріч?» «Слуга ж відрік, то мій пан». Тоді вона взяла намітку та й накрилась, і розповів слуга Ісаакові все, що вчинив був. Тоді ввів її Ісаак у шатро Сари, своєї матері, і взяв він Ревеку, та й стала вона йому за жінку. Він же полюбив її. І було це для нього розрадою після смерті матері своєї.